S aki szembe került a dőfőórról, azonnal látta, hogy a fénye úszik azon. Ám a negrit felett elszállt az idő. Annyi tengerni csata hőse, roznan kivénhet gájaként Bugdásolt a halára ítélt flotta élén, sebesen távolodva a parttól. Kán leginkább egy koros asszonyra emlékeztette a hajó,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 Amint kibonthatta a hófehér vitorláit, eztendőket fiataladott. Neki feszült az erősödő szélnek, és elszántan szelte a hullámokat. Igaz, most nem a Sturaničok lobogóját csattogtatta a szél az árbózon, hanem a Lagorján kriocs karasz kékfehér zászlajait. A nomád a kája órában állt, a korvuszba csimpaszkodva falfehér arccal bámult maga elé.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 – Gyerekben, nem ilyen háború után? – Nem. Kánmorgára nem tudott többet szólni, mert attól tartott a fedélzeten sürgődő rabszolgák szemel láttalva lesz kénytelen a tengerbe okárna. Azt pedig nem akarta. A halálflatta parancsnokaként bizonyjal ártott volna tekintélyének egy ilyen szárazföldi patkányra utaló mutatvány.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 kik az inént ebbaj foglyok voltak, mint ők maguk, de az új posztok egy csapásra megváltoztatták a viszonyokat. Támadási sebesség. A negrit a lomhám meglódult, recsegve, ropogva, mintha bármelyik pillanatban szét akarna az elemek nyomása alatt. Az újonnan megfoltozott kis belekapott a szél, dagasztotta, feszítette őket,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 A gályák igyekeztek tartani a sebességet, de csak a nagyobb egységeknek sikerült megőrizni az előírásos táv közt. Kálmorgára csodálkozva figyelte őket. Ha ügyel baljal de a flotta egyelőre úgy is elkedett, mintha valódi hajóhadő lenne. A közelben egyre gyorsabban siklottak el a parti őrállások, s hogy megkerülték a cippafokot, balfelől elédük tárult a fehér citadella.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 De nem törődött most ezzel. Sürgetőbb dolgok vártak megoldásra e pillanatban. Szóval, ehhez volna kedved, elemrette a fumi garbancát, s hagyta, hogy Gottep hátraljon néhány lépést. Jól van, bólintott, sökölbe szorított kezével a korhúsz korlátjára csapott. Annyit mondhatok, holnap sokan halnak meg, Kröcs talpnyalói közül.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 Harsant a hangjaim már odalentről, ahonnan beláthatta a fedélközben görcsösen nevező foglyok sorait. Menetsebesség! A negrit megrándult, aztán nyugodtabban siklott tovább a habokon. Bevárva a lele maradozó gájákat, melyek hiába próbálták tartani az ütemet velük. A mélyből, ahol a rabszolgák húzták az evezőket, zaklatott zihálás hallatszott,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 a síkos fedélzetek, milyen vérvörös lesz a szikrázóan az öböl is, a kiemlővértől. Napok óta nem tudott szabadulni e látomástól.